Ще шість кілометрів в сусіднє село, де була велика лікарня. Вона врятувала хлопчикові життя. І ось тепер ходить по селу напівідіот Стасик і показує їй язика. Він показує язика всім. Більше він не вміє нічого. Вона майже щодня зустрічається з ним і щоразу їй закрадається думка що, мабуть, не треба було тоді бігти, нести маля в лікарню. Їй подовго якось незвично думається про обов'язок, про волю однієї людини над життям іншої, про спонуки серця, і здається, що йому треба довіряти не завжди. У тому, на що важилася зараз, покладалася на досвід і на любов до Ліни також. Хіба вона не мати? А Ліна не дочка їй? Ще колись подякує. Це вже крізь сльози. Це були сльози жалю до Ліни, якоїсь радості, звільнення від тягаря, образа за щось своє власне, яке, як їй здалося втумить, теж не збулося. Докору собі за Стасика. Ти брешеш, гукнула Ліна. Нехай я не їду додому, нехай я не доживу до вечора, нехай я втоплюся в смердючому болоті. Ти завжди брешеш і не топишся. Я тобі хочу добра, а ти мене завдаєш брехню, образилася Тося. Тоді я, тоді ти мені не подруга. Тося образилася щиро. Це Ліна бачила по її очах. Але рана була заподіяна її рукою І вже в цю мить щось не прощала Тосі А може не за слова, а за зловтішні злорадні вогники в очах подруги Там зблискувало й співчуття, але дуже маленьке А цікавість шалена і радість жорстока Аж стрибали іскорки в голубих очах Тосі у її кругленькому, скірпатеньким носиком обличчі Кругами розпливалася образа А очі й далі випромінювали Жорстоку цікавість і холодне співчуття Вона й любила Ліну І не була жорстокою Але її поймала радість Що це не з нею, а з Ліною Яка завжди погордливо відхиляла хлопчаче залицяння ти ніколи й не була мені подругою, мовила Ліна погордливо і підвелася з лавочки. Вони сиділи біля Ліненого двору. Її ледве вистачило на цю погорду, на холодний спокій, на призирливий погляд, який уже затуманювали сльози. Поспішаючи, аби не бризнули з очей отут перед досею, Ліна круто повернулася і сховалася за хвірткою. Вона почувала, як щось розривається її у грудях, а серце стислося, збіглося в одну чорну цятку, в тугий біль, який пече, пропікає, спалює, а крізь усе те гостре вістря помсти, блискуче, гаряче вістря з власних грудей, просто в інші груди. Вона не пішла до хати, а сховалася у вишняку, Упала в траву і пролежала там до вечора. І біль, і розпач, мов би, зцементувалися. Тільки в першу мить вичавили кілька сльозин, а тоді стали важким клубком під горлом, і тисли, і пекли вогнем. А крізь них пробивалося рятівне обнадійливе, а може це неправда, може тося із застрості. Вона не могла не бачити. Щось правдиве в тосних словах є. Недарма вона говорила так упевнено і переконливо. Ну, може, Валерій колись постояв з раєю, пожартував. Так вона теж он позавчора каталася на Володиному тракторі. Ще й намалювала йому мазутом вуса. Це правда, якщо... якщо він залишився в селі. Він узяв відпустку і сказав Ліні, що йому треба поїхати до сестри. Ліна пригадувала те прощання і не могла не помітити, що воно було сумним і холодним. Валерій не дивився на неї, а все кудись убік, бік. Немові не бачив її і казав якісь порожні слова, мовби теж призначені не їй, а комусь іншому, неутаємниченому в їхнє кохання, і не захотів, щоб вона прийшла до полустанку, виїхав покрадьки. А тепер Тося каже, що він не виїхав, а сховався на горищі своєї будки і що в них з раєю там медовий місяць, спробувавши мислити розважливо, Ліна подумала, що хоч як це соромно і принизливо, а їй треба в тому переконатися. Мабуть, щось прибріхує Тоська. Але останнім часом Валерій і справді одмінився. Вона довго блукала в сутіні саду, де узенька стежечка спадала до ставу, боялася когось здибати на стежиці і соромилася сховатися десь за кущем. Винарня стояла чорна й німа. Ліна полегшено зітхнула. Вже хотіла йти додому, як їй вчувся неголосний стукіт. Хтось спускався по драбині з горища, перечекала ще якусь мить і покликала непевно «Валерію». Він довго не обзивався. «Ти, Ліно, що тут робиш? Отже, правда». Він нікуди не поїхав. Біль і злість заволоділи її серцем. Ішла ставу, чую, хтось дряпається з горища. Думала, може, злодії? Злодіям тут робити нічого».